yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yunzi illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd saudara nabi ustaz mahdi syahrudin saya punya ini boleh kat audiens alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyambung kembali kuliah tafsir kita dan para pendengar yang di boleh kat kita berada pada ayat 118 hingga berikutnya di dalam surah ta itulah zaman Allah Subhanahu wa taala qa'udubillahi minasy syaithanir rajim A faklam yahdi lahum kau ahlekna qabul hum min al Qurun yamshun fi masakin hum. Innafi dalikal ayyatillaulinhuha. Walaula kalimatun sabqat min Rabbika la kana izam wa ajalum muslim. Qasfir ala ma yaqoolun wa sabbih bi hamdulillah. Qabla tulu al shamsi qabla wuru biha. Wamin ana illa yab sabbih wa atraf al nahari lalakat arda. Maketidak petunjuk bagi mereka Banyak jenis yang telah kami hapuskan. Pada Padahal mereka melalui kawasan tersebut Kawasan tempat tinggal umat-umat yang telah dirosakkan itu Sungguh Pada demikian itu terdapat tanda-tanda kuasaan Allah bagi orang yang berakal Dan kalau tidak ada satu ketapan dahulu dari Rabmu Serta tidak ada batas yang telah ditentukan iaitu tempohnya Pastilah siksaan itu akan menimpa mereka Maka sabarlah engkau ayat Muhammad Atas apa yang mereka katakan Dan bertazbihlah dengan muji Rabmu Sebelum matahari terbit Dan sebelum terbenam Dan tasbihlah pula pada tengah malam dan di hujung siang agar engkau Menjadi senang Ikuatifillah Jadi namanya yang Allah gambarkan kat sini Sebagai satu peringatan Rasa bersyukur yang perlu ada dalam diri setiap muslim Bukan sahaja perkara tersebut berkaitan dengan Quraisy Yang enggan dan ingkar Lalu Allah tangguhkan Keturun yang azab ke atas mereka Tapi ia juga kepada kita sebenarnya Begitu banyak maksiat yang berlaku keliling kita Tapi Allah masih lagi melihara Memberi kepada kita rezeki memberi kepada kita ketenangan, keamanan, Masya Allah, Tidakkah kita mengambil pengajaran terhadap perkara yang berlaku. Allah Mabuk Kuasa tentu-tuan dimulikkan aslihan. Tsunami itu mampu berlaku di mana sahaja. Satu misteri yang berlaku. Bagaimana tidak ada orang dapat menyangkakan ianya berlaku, menimpa golongan yang tertentu. Ribut Greek yang pernah berlaku satu masa dahulu. Jadi ini wajar menjadi pengajaran kepada semua umat sama ada orang kafir, lebih lagi, lebih lagi orang Islam, supaya mereka memahami jadi setengah ulama tafsir mengatakan bahawa Manusia ini masa aman sama daripada jatuhnya seks Allah SWT Rasa aman yang ada dalam diri ini Berlangsung di antara Waktu pertama keberadaan manusia Di muka bumi Sampailah kepada ajaran musamma Kecuali jika ada rasul yang datang Memperingatkan mereka Mereka masih lagi mentang Sehingga ketika itulah diberi keputusan Kepada mereka Sesuai dengan perintah Allah SWT Sesuai dengan kalimah yang Allah tetapkan keturunan surai 1 sallallahu alaihi wasallam gambarkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walikulli ummati rasul faida jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun syaa ummatun bi rasul apabila datang rasul kepada mereka demikianlah diberilah keputusan agama mereka dengan adil antara mereka dengan adil dan mereka tidak sedikit pun dianiaya jadi keputusan di antara mereka ni maksudnya ni keputusan antara nabi dan umatnya dalam bentuk membinasakan secara total orang yang ingkar para rasul ini kalau datang mereka bawa mukjizat bukti tapi kalau masih lagi menentang maka layaklah mereka ni mendapat siksa daripada Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah kita bincangkan tadi banyak fakulan akhazna bizambi waminhumna arsalna alaihim hasiba waminhum akhazat musaiha waminhum man agraqna waminhum man arsalna alaihim hasiba waminhum man agraqna waminhum man khalsafna bihi alard bihim alard waminhum man agraqna Begitu banyak sekali bentuk sisaan yang berlaku kepada mereka Di dengan batu pekikan daripada langit Ditenggelamkan Lemah -la Seperti fi'un Adi tuan, tuan ini yang dimulai rasian Azab turun Bila mereka ingkar. Pada setengah ulama imam Berkataan kalimah Dalam erti kata Jatuhnya seksa terhadap musyrikul mekar Dalam perangan badar Sedangkan ajarin musamma Jatuhnya seksa Yang lain Selain daripada perang itu ada juga di kalangan para ulama' yang memahami bahawa maksud ajarin muslimah ni betul-betulnya batas waktu tertentu yang merujuk kepada kiamat sebagai contohnya Tahir bin Ashur beliau enggan memahami dalam bentuk kiamat kerana kata Tahir ibn Ashur ni bahawa ia bererti seksa yang akan mereka lalui bila pun terjadi boleh jadi kat dunia seperti yang menimpa golongan Musyrik dalam perang badar ataupun boleh juga berlaku kat akhirat jadi bin Ashur memang tak dengan apa yang pandangan yang famous di kalangan para sahabat Nabi yang menyatakan bahawa Sebagaimana yang diwakilkan dalam Bukhari Bahawa ada lima perkara besar yang telah pun menimpa golongan musyrikun Yang pertama asap yang menunghi kota Mekah Yang kedua terbelahnya bulan Yang ketiga kemenangan Rom atas Parsi selepas Parsi menang Kemudian Al-Batsyah Al-Batsyah ni iaitu kebinasaan terhadap sekelompok kaum musyrikun jadi dengan demikian, kata Menurut Ini merupakan pandangan yang popular di kalangan para sahabat Nabi Perkara tersebut, lima perkara tersebut Telah berlaku, maka tak perlulah dinantikan lagi Jadi Ibn Ashur menolak pandangan yang popular ini Katanya, tak ada pun dalam Al-Quran Karim Isyarat yang menjadikan kita harus memahami Maksud Lizam lizaman, lakana lizaman. Lizam yang dimaksudkan di sini iaitu Lakar analisa mahu aja luhum dia menjadi satu keraziman dia menjadi satu ketetapan. Jadi lizaman yang dimaksudkan ke sini bukanlah lima perkara yang telah yang popular itu kata ibnu Asyur. Jadi Kerana tidak ada pun ayat lain yang mengatakan maksud lizaman kewajipan yang melakukan atas keingkaran tersebut untuk ditimbulkan azab bukan khas merujuk pada lima perkara itu dia lebih umum lagi dan ada di kalangan azab ini belum lagi berlaku. Bahkan dia akan terus berlaku kepada mereka yang engkau zaman berzaman Seperti yang kita lihat keliling kita Demikianlah kata ta'ir ibn Ashur Ikhwati fillah Kemudian Allah SWT disini Wasabih bihamdu rabbik Bertasbirlah dengan muji Tuhanmu Di sini kata para ulama tafsir Contohnya Al-Bazawi Difahami dalam pengertian yang umum Iaitu perintah bertasbir dan bertahmir Menyucikan, memuji Allah SWT baik dalam hati Dengan lidah ataupun perbuatan jadi peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan umatnya yang yang berat, yang mereka pikul, memerlukan kesabaran yang amat luar biasa. Jadi ia peristiwa-peristiwa yang tak terlepas daripada hikmah yang Allah telah tetapkan Walaupun orang Islam tidak senang dalam peristiwa yang berlaku itu. Jadi peristiwa ni kalau kita tinjau risuh penderitaan dan keburukan yang dialami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikaitkan dengan kehendak Allah maka tak usahillah akan timbul perasaan menggurutu dalam hati buruk sangka terhadap Allah SWT kenapa Islam kalah kenapa Islam dianya kenapa para ulama' dibunuh kenapa golongan Palestin, umat Islam Palestin, Palestine disembelih hidup-hidup jadi kalau kita berfikir demikian tentuan kita akan buruk sangka terhadap Allah Subhanahu SWT sebab itu Allah mengingatkan kita supaya banyak bertasbih menyucikan Allah SWT daripada segala sifat yang tidak wajar baginya dan bila kita tinjau sebenarnya dari sudut yang positif Apa yang berlaku Baik dalam pribadi ataupun dalam masyarakat Maka sebenarnya tuan-tuan Kita sentiasa kena memuji Allah SWT atas anugerah ini. Bukankah kesabaran menghadapi tentangan dan cemuhan Adalah satu latihan bagi jiwa Supaya ia mesra kepada semua ujian yang berlaku Bukankah ujian dalam hidup ni tuan-tuan tidak akan digapai Sampailah kita berjaya Dalam ujian-ujian yang banyak yang menimpa Seorang yang tidak ditimpa musibah dekat dunia ni Ke akhirat besok dia akan muflis tuan. -tuan. Kata Ibn Abbas Kalau tidak ada musibah yang menimpa kamu Maka ke akhirat besok kamu akan berjumpa dengan Allah Dan keadaan muflis Maka apa juga ujian yang berlaku Serahkanlah kepada Allah Puji lah Allah banyak Ingat kepadanya selalu Jadi tasbih yang diperintahkan di sini kata para ulama, setengah ulama, contohnya Al-Bagawi contohnya Al Imam Ibn Jauzi begitu juga Ibn Atiyah kadang-kadang tasbih ni merujuk kepada tuntutan salat kerana salat tu sendiri mengandungi tasbih dalam ni menucikan Allah SWT memujinya jadi kalau kita memahami dalam konteks seperti ini, jadi waktu yang telah tetapkan Allah SWT sebagai contoh Qabla Tulu Insyamsi jadi ini merujuk kepada waktu subuh wa Qabla Lurub jadi sebelum terbenam ini menuju pada asar. Ana al-lail. Ana al-lail maksud apa? Waktu-waktu malam, menuju pada maghrib dan juga isyak. Atraf an-nahar. Atraf an-nahar ni menuju pada apa? Penghujung siang. Atraf, atraf ni jamak pada taraf. Taraf berarti penghujung. Dia ditandakan sebagai akhir pertengahan awal dari siang dan awal dari pertengahan akhir. Jadi zuhur ini merupakan waktu Merujuk kepada waktu Akhir daripada pertengahan awal Dan awal daripada pertengahan akhir Ini kata Imam Ibn Jauzi yang tafsirnya Jadi Allah menggunakan perkataan atraf ini Kerana dulu kita pernah bincangkan Dalam surat tahrim Kadang-kadang Allah merujuk Menggunakan plural Merujuk kepada singular Contohnya dalam Surat tahrim yang lalu Kita bincangkan ayat keempat A'udzubillahiminasyaitanirrojim In tato'ba ilallahhi fakad sagat qulubukum, maka mutawabid Allah swt. Maka Allah gunakan qulubukum, qulub. Sedangkan merujuk kepada kalba iaitu yaitu hatinya, merujuk kepada habsah dan juga aisyah radhiyallahu anha. Dalam beberapa persisian antara isteri nabi yang berlaku yang pernah kita bincangkan dahulu. Mengapa Allah gunakan qulubukum? Tak guna kalba Walhal ini merujuk kepada dua orang individu tersebut, dua insinabi asalam sahaja makin mikallah dalam pendekatan Quran kadang-kadang dua -kadang atau satu digunakan untuk plural seperti yang telah kita lihat sekarang ni atrafan nahar atrafan nahar merujuk kepada waktu zuhur kerana waktunya ketika tergelincir dia adalah sebahagian yang pertama hujung separuh yang pertama dan awal separuh yang terakhir yang sebab itu dipanggil atrafan nahar Para peningkat inilah hati dan dikasih waspiraan Ada juga yang mengatakan bahawa maksud atrafan nahar ini Menujuk pada salatul maghrib dan juga salatul subuh Ini merupakan pandangan Ibn Zaid Kerana Fajar merupakan pada permulaan Bahagian yang pertama dan maghrib merupakan Hujung waktu yang kedua Bahagian yang kedua Ada pula yang mengatakan maksud atrafan nahar Di sini taraf Menujuk pada Fajar iaitu salat subuh Menujuk pada zuhur, menujuk pada asar Kerana Fajar ini merupakan taraf yang pertama Bahagian yang pertama Zuhur Bahagian yang kedua Dan asar, Bahagian yang seterusnya Ini merupakan pandangan Al-Farra Kalau kamu banyak bertasbih Rasabih bihamdu rabbika Qabla tuluh ayin syamsi Qabla burubiha Wa min anail layli Wa atrafan nahar La'allaka tarzah La'allaka tarzah ni Kata perawal wa tasbih Contohnya Ibu Nafi Abu Amir Abu Amir Ibn Amir Hamzah Hafaz daripada Atim Tarzah Di baca dengan Fathah Fathah ta' Fathita' Tarzah Ada juga yang Membaca dengan Turzah Seperti bacaan Kisai Abu Bakar daripada Atim Ada juga yang baca dengan Turzah Turzah Kalau sebut Kalau oh, Membaca dengan Tarzah La'alaka tarzah Sawab Allah Aladzi yu'utik Semoga engkau ni muga tsridu dengan anugerah Allah yang telah diberikan kepadamu tapi kalau kita baca turu wa man dammaha fa fihi wajhan haduma la'allaka tardu bima tu'ta wa thani la'alla Allah an yurbak an yurbak kalau dibaca dengan turu mabni majhul dia merujuk kepada kamu ridha dengan apa yang Allah Allah kepadamu ataupun kamu dan supaya Allah ridha terhadap kamu jadi turu kamu direbahi oleh siapa oleh <tuh> Allah SWT ini antara wajah bacaan para ulama' terhadap ayat Allah SWT Lagi kalau kita lihat dalam bahasa Arab ana, Anak ana ni datang berkata ina, ina yang berarti waktu Jadi perbezaan redaksi perintah bertahsir di malam hari dengan perintah bertahsir sebelum terbit dan juga sebelum terbenam matahari Kata al-biqai Merujuk kepada pentingnya keutamaan salat pada waktu malam Kerani waktu disebutlah waktu ketenangan tapi dalam masa yang sama ia amat berat untuk dikerjakan tuan-tuan. Disebutkan -tuan. Said Omar Khattab radhiyallahu anhu bila bangkit waktu malam pasti akan menggerakkan isinya dengan merenjis air. Bangun, bangun sayang, bangun isteri ku. Bangunlah mohon kepada Allah Subhanahu kerana ia mengandungi iltih yang sangat berat. Mudah-mudahan kita akan lihat lagi Perkara ini seperti ini berlaikan oleh pantular ahli tafsir yang terkemuka, Syekh almarhum Muhammad Mutawalli Syar'i yang tafsirnya itu menarik untuk kita fahami. Kita mulai konteks masa Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatu wassalam walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh